Aizkibel mendiaren magalean gainturizketako lepoan mila parkaleku gasolindegiak eta ehun outlet saltoki bilduko bituen makro merkattaritzagun eraiki nahi dute Euskadi kitaiako 6 milioi bezero potentziaal eraakaarri nahi dituzte horrela. joan denekainean ondarrebiko herriko kontseiluaak urte ez luzatu den hirigintza plan orokorraren onarpenean arrapaladan onartu zuen saldun bordako nekazaleere moiek jarduera ekonomikotara birkalifikatzea aldiz Euskadiko auzitegi nagusiak dehendartean merkatarien elkargoak aurkeztu duen elegite edo errekurtsoa tramitera onartu du orain onartutako birkalifikazioa ez baian jarriz ondarribiko ehatxe bilduk proiektuan urrats gehiagorik ez emateko galde gindio udal gobernuari, Carlos Guevara Beintzate tramitera onartu izan da rendartean asoziazioak eh, jarritako zera eh, denunzia hori eta gutxienez gure susmoak badutena zuntxarik orain onartu izan da gutxienez eskatzen duguna hori momentuan da, Zalantza guzti hauek e, argitu arte, bada, nubararen patetik, beintzat, e, e, stand-bain ustea proiektu aurrera eramateko jardun guztia. Zeren, e, orain, eramango diren e, jarduerak, etortizun egur bilbatean izan daitezke legez kontrakoa. Abotsanitz, zubaltalde abertzaleak bere partetik, oroi du birkalifikazioaren judizializazioa ekidin zitekela, baina udal gobernuak proiektua bizkortu nahi izanaren gainkostu judizialak orain herriak ordaindu beharko bituela. Igoren paran, abotsanitz. Neuribatean ez duguna ulertzen da ikusi aurrikusiziteken Arazo baten aurrean, nola jokatzen den, ez aurrera egin behar dugu, gertatzen dena gertatzen dela. Eta guk horregatik eskatu genuen kanpoko edo alkulari juridiko batek esan-zesan hilai planteatzen zuten berkalifikazio hori egokia zen edo ez. E, ez dute hori jorratu nahi izan, horrek zei suposatzen du, ba orain ez baian jartzen dela proiektu osoa bera, denboran ez dakigun noiz arte luzatu daitekela eta herritarrentza erritarrentzatonek kostu bat izango du, zalantzari gabe. Edozein prozedura juridikok kostu batzuk dakartza eta ekidin ziteken e, zalantza juridiko horiek edo bastertuta eukibar genitun. Eta gu korregatik kritiko gara ez dugulako ulertzen, zer gaiti kolat ematu ez aurrera eraman behar dugu gertatzen dena gertatzen dela. An artean talde ekologiztak sindikatuek eta merkatariek argi utzi proiektuak ez duela deusonik ekarriko, kaldeko ekonomiari eta kalteberak diren natureremuak unkituko bituela.